مرد جو مزشت باگم مانگولی انتر وی بیوی مدد اول ظلوطہ سو سنتی سزار روکے دارتی بایئی یا سشیئی دی وی دا امدیاز شکم رو سستم دواانی دا امدیاز شکم رو سستم دواانی سسابق دید امتنشپ دید امتنشپ دید امتنشپ دید با خانا امس دیرینی بیو بلی نازدید مجدی کبا داوی سنتی سزار روکے دید بیابا دی دید امتن مو ځایم چې سبا د تا رینچ کمپاونډر څخه زیات کار بیاځله د ټوټو د لړۍ څخه نه راځي نو موږ د دې سم کیږي چې سیمنټ کې د رېدې دیاو څخه ډېر ښه ښکاري نو اټکل مو آی په وروستیو مارکټ کې پدې لپاره فنکشنلوس او ټیټو سبا بدل نه فرست ټایم دی د علاوې ماتو کې زیرا ټیسټ که څه او دغه ټولې ملګري چې موږ په ثانوي کې راغلمو دا ټول راغلي دي. نو چې دغه ټولې ملګري چې موږ په ثانوي کې راغلمو دا ټول راغلي دغه دغه سږو ساجاب نېږي دغه دلېو دغه سږو په کاله کاوه چې چوکې سخه دغه دغه کزينه په کور کې نه لایې داسې کوم څه تاسو غواړئ چې فره په اړه نن راغئ؟ دا یو څه نه د خپلې کبې ډېره راشي نو به بیا وروسته بیا وښو چې د I نوې mean, <laughs> و څلور شېل شېره د سټور اندل په اړه معلومات ورکړل شوې ده. شو په دې باندې د خبرو په اړه. نو دا سټورونه چې اډيږيږي. درخته دا Triple V راوي کنه سيستم دا جاب وال اډا څنګه او اوس دا کوم شي دا شي ورو ورو دا من پښتو کې څه کوو او څنګه په دیش او د شت پر بازار کې څه کوو موږ په دې شریک او په شرکت کې په پښاد کې ډېر اوچې په دې کې 5% باندې دغه کار کوم د ۳ ماسکې سره دی دا یو په روپ باندې دی چې ځکه دا په پټه کې ځکه چې موږ په یوه شته چې موږ د دې په اړه څه وویل او اوس لس ځله کوو شو اوس د ټولټاکو په لړ کې دا یو څه د فرانسې په اړه و او هغه یې په دغه څه ته ولاړونه یو څه وروسته چې هغه ته ورموږه ماسو دا دغه خلک لا نه سره کېښې ما هیڅ څه نه کومه دا څه وکړې څه ورته کله وینای نه غوته وو نو او شکر جوړ د نړیوالو کې نه وو موږ د ځان مینه جوړ کړو موږ وینایم جوړاګان دا دموږ د Вот так вот прокрастичать. Вот так вот. شکر مو خیر دیت خوگ خیر خوگ خیر اشخیر اشخیر کرو خر کاز نیلی که بزیر بزیر پس کم زی کے مون رہایشتے گا هایشتے گا تکنپر پیشتے سارا ایسو سارا چینچورے برزی تکریم کرو خود دو سارا د دې پرېخه کې 40 کس سره دوتیا په دې کې د 20 دښین دی. نو تاسو یو څه او هغه دا چې د 40 کس سره دوتیا کار Next سره. Next د سپټمبر کې. نو پرېخه نن په دې ورځ کې. نو پرېخه نن په دې ورځ کې. نو پرېخه نن په دې ورځ کې، خو مګری ووسه چې کار تا ورته. نن څه ورسره چې د دې چې ورګورلې په مستو. تاسو په 3 کې کرول دوی ته وای خو دی مال ایتالیا بهسې الله دې دا هیڅ نه هیڅ واه چې تا کې پروت اور وویل ته نو که دې چې خپل رزلان په لکه پایا ده په هر چکه دې دې ورنه تي و سره د چې هغه تیر ورنه دا ټوله بیلټ ده دا از رسول ازالیمانیم خلید دیوک پیسی وردوار نکید اما سورا تسانگا لعنو بیخان نکید امروز و جلانید از رد در از سادر ناچی دا غطه تلی در امروز تا لار بشتخری دار نو دا ابل او تقریبا دا دین تاریخون زر اواتا ما پینک نمی پیسی رو بین کسیم اکنک ایدم نو دز دز دز دز دز کمیز بانده دز شروع شوید. بس مخن ورواد او ساره بس بینو کراوال دو مده. ما دوبر مرگ دسار شوید رای سار. تولی څه به امر شي مروبه په بادا پته نه شي په ځای خپل طرف زه نه کوم دا که تاسو هغه امر سره هغه ته باندې په تمرین شي راکته مو ته وګورئ زموږ په کانت کې دا کومه خاصه معنی نشي په دې کې دا سړی ته بخښنه پته نه وي چې امر کوي چې دغه په څو څه ته جواب دغه ته یو څه نور لا دا را نور غره نور بس دا راځلی په له فړې او وی په مور دا چې دا په شه په شو دې نه یو کې بجیږي نه پېټه نه دا شي چې نه ان شاء الله دا په خپل ځای شي د چيني شپټ دا دغه مثلا دغه توس بل چې له ټوله غواري आवाज د څه رانه سره ستاسو سره څه څه اوسه ده تا به تاسو څنګه په دوکه مازه ده ول وادو ولا متی رس کار روزګار دشته دی هغه څه څوک پوي ورته څه څه پوي ورته څه ساده شي وي ته په پلوچل وليدي د جین ساتي نشه علامه هه د په لار کې شي نو سره نه وکړم ورکړم دا څه دا فار دوه یې ڈیر خفا و او ما تم دکا گمشیا و اوازا اوازا ما ساماشر سنجی سارشوئی پنو تاریخ پیارا مردتا بازا جتا پاکی تولو را سامان سامن زیجوئی جوئی جوئی اوازا سیجا دیتھولا اواز کلا لاحور کی مندو لیزی کلا سپورٹس والا گئی کلا تو دو اواز مندیو انوچه مندیو انوچه مندیو انوزان سڑی کنو بزیابو سبت نایی لیکی اوازا سوژی د انټريو نه چا په انټريو نه سره نه سره نه او بیا څه او مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش uh turn ورحم وش ش at migon ڈusfunغی ju انوار گاڑی جائنیو ایسی بات تو نی butica رکج آن local گاڑی لکی ایسی بات تو مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش یا پی گاڑی گاڑی ڈیو مو څو لوګونه سکو چې چلې ځنه غاډي راکره روقځه ته پیرګاډي نه وي مې څه واچلېم ود نه تي اځه جرا ما سره مې یو کار کړی دی نو تاسو څنګه را شپټنه دلته وړي راشي خو ما سره یو خوځنه سره دا د وخت سره دی ورته چلېي مال سره کچې وکړتل ورته چدي ورونه شو ما جوړ شو بس څاړه کرا ته چې پمانس ته کم پاتې دبل وزه چې خبر تر شیف کو نودته براکشه ها پولیسو وجہ چې وزنه کې نو ولته حضرت سبوبو بالکل خبر شوه خبر شوه یم چې تاسو ننډي بوتل باندې دوه ګوره ماسالا ډېر جنانه چې سحر مزلې شوې نو خله مړه روان شي موږ خپل ترځه فایدال را زی، یو بارچه ایسر بانمبر که و لاردن ایتی. موشی را از راسب لسو پراغلیساسو دلوار دی کسانا. آه در ساناولاریلی پیروفیلو پیجنی؟ از راسب یو مورید ده ساید دومیگی در در در در در در. یو امتیاز در در. ساید ده سالمان در در در. سالمان در. در. ول کو څو وروت کې جوړیا تا د جاسه سنا ولایې فخر اسلام تعالی نو کیسه پرپټی کارګرۍ ته خدمات ستړي کیږي شهزاده او هغه هغه یو جلسه وکول غواړی تاسو په دا راز د کویان چې دي کنه ډېر څه دی نه چې راچاچا کویان په وبنان دي ته دي یو یو د سورۃ یسین ختم دی ورته او په یو یو بالټي وب دي دن کې او کوئی کې دی ورواچه سورۃ یسین ختم دی پرو کې یو بالټي وب باندې او کم کم ووب کویان په چوبه کې نشي اگر کویان ته دا یو یو بالټي سره د ګور تقریبا 1000 زل درود شریف سورہ یاسین ختم 45 او 1000 زل درود شریف علی کوی صاحب دوت چې تاسو او باساه کوی ته یو روبوت د 20 کورو راوړی شئ انشاء الله روبوت دې په تاسو دا ورسټ کاندید ته د ګور په پایته کې تل نه <تسجل> دا دلایل خیرات چې لیکل شي منځو مام جزولی سی الله دا د سره یو واقعیه شی دا واقعیه په بل دي دا دل. دلایل داییی سفر دا که روانو کلو او دا مونس شو او دا سینو یو کوئو آگل تاچید او دره دو با دیر خکتا لی نبو کوا نفرسه و انتیزا که گوی را گو لیسی دوهنشتا لی و امونس اتراک شوش یک خدای اوس بود امونس بس انگر دغه پيټه پولیس را فاطمه داسې بچو ته راچاکه دا هغه موږ واره ماشومو لپاره نه کتلو ورته دا سمرو او وغو د 10 ماده سره سوکو نو موجي د ورته چې ژوند تعالی سره امن د لوی د یوې د د درود شریف برکت ته چې زه روزانه ډېر ځای ډيري شریفې نو دغه برکت چې خا په بچا چرا راغلو خیرات کتابو درود شریف باندې فرمولی یو شخته او خلکه كيفه ته علاږه وو په سینګته دي لکه د باران له دوه نه غواړي باران ته نه لکه او خلک دې سيزونه راغولي که له ګور غمو کوي وای لا دا تمه څه خبره راځي نه نه موږ دته نو دا وګوره او ته راوړې څه څنګه او چې چا چا اوس دې اجازه کوي ورته پټا نه څه را یاسي مخته نو ګل دې بو باندې زرګل او د ساده او پوکی دی رای که اللہ زادت ندید رای کمید دیچه انشانلہ ما صالح اللہ تعالی کلی کچھلتا پیرو کانا لاؤبو دوم را سخت تنگیوهای که آغالا ککی چنل دا کومیتے پیانو کی با پورون تباو گنا را دو خالا گی غریبانان لکوریشان و بورون را خلکی خون اکول او موږ ډیر درخاصنه زموږ په کاور کې په یو مورفټیو باندې کې ناشه تم نه د پورت د کومېټه نه لکاوه څنګه نور کاراله دیبل خلکو ته د پاسا موټر ماشين لگوره موږ په ګوارداري په مو یو موټر نه دی لگو نه لکاوه رپورټ د خلکو موټر ماشين ته بنارل چې زموږ په پکور کې په حال کې کې ګواردار دي بس ودوم پروت ګوسټ شوږي غنډې ورکړه کې دی او کور مالات کې موږ ښه علاقه دا انکار نو کړم چې څوک وراتې مسم گزرته اصابه همه. قلبه. همه امتنوبه. ده اتو خبره او کده. بابا اخون دروزه بابا را حتلاله. ده پیر بابا سه بریدو خانه. ده بابا سه بیر قاس خلیفه. عواده مو. دل ترده ده بانه مانه اینکه رحمان بابا کبرستان په هغه سره مې چې څنګه قبر ستره مې په سر کې تګره مزار ده اوسم ځنانې نسلې نه ورځي وې دغه ځان په ریکوډ لري ځانانه په جون کې او په مرګ نه باندې هغه یو لیول به لکا ورځي کبردي کوي ته دې ځکه چې بس دومره پر اجازه شکره ځنان او تمنجولان نه چې مخکې راځي بس او یکون دردازه بابا را خطلاله ای چه که بگوره را روان او شار علاکه او یا غیره درکیه گو او شار با کلونه بخواه شام مدرسه و جماعته او اگه بان جنانه او تیره قطعه تیلیوی تالیبان پا که غریبانه لکن واشومان ناس وست بکنه اوه درکیان اصوابه شوه او کمسی نمکمسی نیتره و کلیب احالات انسان با او با با با با دا سړي د نهرو د معلومات نو سننه مدرسې کونکي د سمته نوټو دی جوړه او څه فقیروبېم سببونه نه وي دا دا په کومه دمره او کوزکه یې جوړه کوو یی کینې کوو دا ماشومان واکډېر زیات دیوږي دا به بجې بس نو څل حالت کې نه شو به دا وګوري چې کومې نه وروځي روټه اشتونه څه څه کله او چرټه روټه او موجوده زيات خپل شاپ کې د ورځې سره نو اړي دایل خځه ور شي تاسو منګي مانګيش کده وګوراکو اویو حاج باندې جرا بابا یو منګي وګور ورته روډي وروډي او ورته کیپ کوجلو ساهو دام تورو او هم شریف ته د نولو مسکو او خپل هو په ویلا kul wa la wa sura ikhlas wa alamd op abu wa ne chust bus at de sigito no duch alis de sigijo at چنه ری بلګی دی اوم دا کول <سؤال> هوګا نو وې تشوفونه کې یو فرښته کې شو اوم دا کول <سؤال> هوګا نو لزور ورکو تو ګل <سؤال> والله کې یو قصې جی مې پیرا غېانو ورته چې د سس په ویل را را جاو بابا چې سکرېو غسا باټو ته کې کول هو ماغه د کوخل د خون کله وو کو او وشکه ورماستر خلولو با با سره سره الله تعالی ما دغه <ملمة> جاده <ملة> را ګرځم ما دغه دغه څومو ته راغله دا د انګريزانو باکېده او چسې نه دا یو مهمه چې مدرسة نه خلک ښه شي دا ځران دا ټول کاټ موونه دې دا چا ورولې دا چې د انګريزانو دی شي نو به کې دین لاغی اغرب صوب بادلول اینشه بل اغال الحمدللی دین که دون را پاک چه خرسیگی نه اغال الحمدللل دون را بیا خرسیگی نه انگریز پا دی خبره پیده و چکل اندستان ترامی کنه اواتار اسو ستاون جنگی ازایدوشن اری مهدمات که چه دیتا خوه اندوانم دور کونین امون سر دون را سخ جنگوالی وقو د ټول څه کاروبار یې د وروستۍdebate راکوښته باکې دلته دا لري سره د باندې کول دغه په دې چې ورته جالي پیران یې جوړه. هر اړیکه خپل ایجنټ جالي پیکې نه ونه. بس بس یې او دو کارونا کریان ریزان یو د جماعت امامان او یو پیران ده دو کسان جالی جو که یو جالی پیران جو که اتر اوست چه دیم از جالی پیران زی پا زی تاسگور یا اخبارو مکی مراشی با میڈیا مراشی با چه فلانه شو دوم رسا و جینا پو سره بادکاری کل را ده زی که گیر شو ده که گیر شو ده آنه تسلسولی آمان ده پدې باندې څه کې چې د اہل حق پیرانو مخالفت وکړي نو ساري په خلک وريږي دوی د مدرسو د جمعت مليان جُل جوړ کړي امامانه جوړ کړي د مدرسې او وې کېنو له ممبر باندې اگر د سېمانه خو زیات تعلق هم پیر سر او د جمعت مسجد امام سره داله خبرابانی روزي او چتی ګر سره کې څه چلوکو د دې کې یو خپل او فرېبن کې نو دا ارسه دا کول او افېرګو د چيولانو خبر شو چې دا کار او دا کار وو دا کار نه پخ اوسه ته علاوه بنت زموږ د دپیرپی ای علاقې له پارڅه د دې ومنیو خپل استر له اعلان تا ان سکول ته سوابه وایي ته پاکستان په پاکستان کې نه کار ساده ما هغوی په کابل سره په تلويچې په پښتنو ښکل صورت بیا دمر چې څراغ سينګل اته پيرته یو پيجه نه هما ته چې علاوه ماګه اسلانه ځات خپل نه کاټ او ولاده چې څو وړه شو ته دی وانه ټول محله خلک په ځای دمر خبره نه کوي کړه په طرفه راځي ما ته چې دغه مرغه دما چې زماتي نام ته د دې دمر ځستا انګريز یو ډمر چې تاسو ماځایم په نقشې کې دی لکه د اسلامي مسجد امام باندې موږ ډېر نن یې ورته ساتلایو بس خو په دې ځخره ما وګړه انګريزا نه ځنه که زه ونګه هغه تانه فاستیر ته لوبه نه همدا بما زیاتم چې کرکیټ لاواز نهر شاته علاقه او ګټه کوو او التکه د جرمني د ان جی او د افغانستان کوجیز روي مودې لپاره ورکړه جرمني د ان جی او یو له دې جنکان مرسته نشرو موځه خو زمریونګه بچی کرکیټ د ټولې لیگ ما زیږر کې په اسونه ډې ورزمږ د جودري مرګریو داسې دکان په لوري 200 تاسو ته راځي ته موږ د مالکانو <سؤال> بس دیتوس د کې هغه مشرخزه چې دنه لاره د ورکوټه زری کې په لار را روانو او ورساریو بابا هم افغانې را روانه شاته واپس واچ اندې دې راځوږه مرګریو د شپه له غوډو نوم ایوم من غوړي پاتې شې چې سمارته داسې خدای سره واځې کې نو ده حضرت د توڅو په څیر نا خبره مو ما سره د خپلې بیچمانې تل ترا سره کېناسه او خوخته را سره خبرې شو ورو مسمانه اله ماده چې خدايا لطاسو وي او دا سياپورتو وي دا ويند چې اندل ګر دا رسو دکان یې او یو یو ځانته نه وماده سم ماځګر مونږه کوم ماځګر نه او ځینته ما او تاسو مخامخ را روان سړی نو ټنګ تکلې خو په زمله پلاسه یاره سمسرهه وایسه صفه کوټه اما شه ورته یمه ورته چې دغه نتا یو تنادری رښ په لاری په خندا شو روانه وایسه دغه صفه کوټه نو دا ارغوی دې د پاره چين کړی لیکل چې د جمعه ته نام بدنه اوسه ته د تجمع اوس خبره ده څلور کال کې ځکاله زره خبره کوټه دنه مرګ یې څنګه چې د هغه مشرور ارمی کې کرنل هغه چرته پچو ډیر هغه خپل کلیته د جمی ورځو او د دې په منبر باندې چې څهږي نشته هغه چې خبري شوره کرنل سي په خپل چې هغه خبره کوي او دې کې نه دي هغه یې ماسا ډیر کرم شوږي چې راشلاله وي په ځبه ولې شو کرنل وزیچ سنگلانا مو اپس امام خلا ایسای و اویتا اطلاوار کچل دیجو مات امامات اینڈیان که درخ کاری ای جنگ کاری مدیرا خبری چلی اتو کنیان بیجیسا بس بودری و از امام سو بیچی در افتار کو چی کرو و اپس اینکویریش و سرید اینڈیا در ای جنگ کاری مدیرا در ای جنگ کاری مدیرا در ای جنگ پس ادنو د یو لنقطه د دې ترې کاوه د ورشي ویل خلک زړګی له د ټراټورونو او د هغه یا د غوتو وګوري د دوه بس خلاص نو یو چې نه ټول دا وشي یا دا د انګريزانو او که یو ځان انګريزانو سره څنګه کېږي کو درې غوڼه چې درې دغه څنګه وایتي د خپل <سؤال> ولېځه او ولېځه، خو ځانونه بل <سؤال> څه یې نه کوي چې جنیم نو سره لاس ملګرو تاکر ارسن را مرگره که خوطان مرگره که خوطان مرگره قرآن بیل سور بکره که با قیدان یکی نه؟ دا سن کافر دیکنه کانگریز دی که یهودی دی که عیسایی دی که هندو دی که دا چین دی که دع عرض دی او چپانو می کافر دیکنه دا ملت واحد دی دی دا کافر یهود دی ګورم نو نو نړۍ زيات خوشالي <سؤال> ورته چین زموږ یو ښه دوست په هارا مامورته په څنګهډ او دا کې د او په چین کې 35 کرور مسلمانان دي په پاکستان مزير مسلمانان په چین کې توښه دا هغه مسلمانان باندې وره چې دا وی سخت حمله او به سره حمله کوي د ریکاله پاس د بیجین زموږ امر بریلا وړ بیا اسلام ما مرګر ماته اعلان وکړ چې ډی ویشل <سؤال> ته خبر بیا خپل <سؤال> ځای <سؤال> راغله نلتبلغ باکه کولیشی نلتبکه کارا ایل مدرسه کولیشی اغریبانانو که انتونه چولی وراغولیم دلتا پاکستان در چلاولیم رسیس کنی جاریاتو که پسار کنیم که نونکه نجایزه کنیم نجایزه کنیم نمیرسه کنیم او صاحبه او رز بی بی سی راپورت که او گرسو باکی چین حکومت ایلان که رو رایی کوران شریف او موزه داس دست چې کوم سيزه تاسو استعمالي دا ټول کومه تاواله ده دا په تاسو نه ساتي په کورونه کوم ځان سره را مين را کافر کار سي کېږي بس کافر دی مسلمان لپاره یو ده مرما دبر موند دبر مسلمانانه سر مخه باکو چین په چرګاغو کې یو یار دا اول دې ساکره دومره کوټه شوره کولې دومره کوزان اور څو کنه مرته چسمه تاسو مسلمان او په زور کې یاريږي اوس چې ماري 20 کور مسلمان نه دي او کوم دمر نه اصله نه شي د 240 جمع کوي هغه نه وي او د شهور دغه د تا پته نشته چې قرنشي قوتو کې تاویونه د ځل <سؤال> په نوم کې ورسره مو د مسلمان ته قربان کورانه شریفونو درسونه ختم کړل. بیا چا کوي لږی دور د رازلا کې ته په دورته لوم. نو د یو او تاسو د خپل مشک په کاله معشوم پته ګوران شروع وو او کم کم بچی کم کم بچی نه قران ګلای څه نه ده چې پک هغه ختم شو د خپل زمونه کم زیات نه او ځکه که ما ته پوره پزړه کې مو موجودو اویزانه رازې تر د حدیث او مراد او قران نه نو څو سره اوسره پک ورکو چې دا شی درس نه دغه یو ان موږ د دې ټولو په یو خپل کورنچر کې دغه او فزان مستر خو دی. دغه ټول په خپل کله نو کار کوي چې د دې په اړه چې ورته موښه یې راغله نو دغه په بازار نه चले بوه نو څه د خاص نوې تر د مزدي او هغه مرید سه او عمره کوی د شي شیدوان ته کوم یو رزیوښه نو دا هغه مرید پر وګښه کوي د دې می که چې یو اولس مرید په ګریس سره تلویزیون کوي د دې په کله چې زه انده د هغه چې شته کومه ځکره سره او غوړې غوړې راځي او دغه چالو <سؤال> کېږي دغه یې چې سابې طالب په پرېښه. په دې کې دوی د سیند صاحب او صاحب. نو زه څنګه یم هغه هغه څنګه پدې کېږي؟ دغه وروسته هغه چې دغه. که چېرې زروسې خاليونه یې <سؤال> کولې. دا چې د یو د ټنو کې د ایتنا ذکر دوران که دماغا ویگا لایت آف یا وکی مداله که ایبادت تاپارا نینی لایت آف کول شو دا اش دیتا مونده ازافی عمل وای دا کنسانتریشن را پاره لایت آف کول او دا دیت ریسون پا عمل ازافی را که کنسانتریشن را یو دیشه رکو یایی سره قراما مل جنن وی کنا سره قراما سزنا تلای چا نمازې باندې دغه نوې د غازي باندې کمرې د بیرچې لاس او چات د دروازې باندې ځبان د پرې باندې لوګا کاران لیک چې دا یو اضافي عمل <سؤال> دی دروازې <سؤال> باندې دې سره <سؤال> څه تشو چې دې سره راکړ تاسو جوابش الله بڑا یالاسو چې 300م ته جواب راوې ویلا اله الا الله یو تعالی الله چې چې 17 باندې دروازه موږ چې ذکر چې کم دا خو ده کم اجزد ده. قده صوابان بود. او ده صرف ازون توجه ها سلو او ده پارج. کنسانترشن ده پارج ده ازا کی امن ده. ده ده او ده ادد بسانة. او ده انا کچو لایت صرف کیکه نا. او ده صرف ازنان کنسانترشن زیاد چه. ده صرف دے ده پارج. او ده او ودان دا لا لا څه چاته ضرورت نشته سرکاله په دې دا څه د بی فوډو شته دا ټول ځانګړي عملونه نه د الفاظ ز ذکر کوم الفاظ دا ثواب دی ا دې باندې یو ثواب ملایږي یع د دینه دې ساره ساره چې په له دهان حاصل شي چې دا دهان ساره ساره چې ذکر کوي الله تعالی دهان امر کا شي دا مور موږ ثواب کیږي دا ذکر ورته دا 1045 رقم دې لپاره به چلاځي ماشی په دې دا ځکه چې کوم اصل اسرات چې کوم دهان دی از یاد راځي هغه چې رامنځني دي زمته نه پخې شي پیاروي دا د سړک په حساب کې تا باندې راوځي اټمو چې دا سيزه چي نه دا سره د خوبونه موونه لیدل شروع کوو ساری جوړې د سمس برښ شمع آسمان خوبونه دي ڈالا زکر و ردی اثرات اضافی سیزو نیدی محمود دی مقصود نیدی مقصود خوصیر را اللہ تعالی دیانی اللہ تعالی عبادت دی نیک سالح عمال دی دا دا مقصد دی چھو ڈالا تا حسن شیل کو بس بیا که وجه تر عزیو پہ نرائی دی که تاکتی ہوگی دی دا سره کاثر سره دا بار ماته څه لږه ماته سره سم دو نمبر پیرو نگه در ایکسرسائزیز ازده کرید. نگه در ایکسرسائزیز سره در اپنیتزم چلونه ازده کرید. نگه در کم سره باشی کمزوری اصاب و علاوانه یکس رو. نگه در چلار و نگه در اشارات و اسپا توقونو گرد. نگه نگه سلسلیم مرگرید با اصیم تسک اولا ورغلو چی. بیگوری چی در اصوب در اصوب دې سټوونه مګونه ورته نه کپټی زونه واچو واړو وینډ اوف ماسول بس مزرګه وایي چې مریدانو ته د ویل چې د لزړه تور دی زکه په داسره نه پټ ورته نشي په پکلرانه سپوریام ټول کار خراب دي بلان یې هغه ټکواله په ساره داسره په داسره اشاره او کله سره په ټکو کې شو مدا طول غير مقصود سيزونالي نو او غيره رادیتور باندې و لرلو هغه چې متشي په دې نه شو داسې وروغ او ښه راځم او دا راځي دغه سره د کومه په اړه یو عامه principle دی چې موږ باید د معلوماتو په اړه څه وکړو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 in yeah. yeah. yeah. Inna lillahi <laughs> wa inna ilaihi raji'un Inna lillahi <laughs> wa inna ilaihi Inna Allah <laughs> Inna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 الله <تصفيق> سبحانه <تصفيق> صلی اللہ علیہ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 کله له څه د دې په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 يا الله يا کیا لا اس نے بتایا ہاں ہاں کیا لا برابر میں اپ کو یہ اسئله بھی موجود ہیں مزید ذرا ایا له سوله نه د دې سوله نه کوته که ایا له سوله نه کوته سوله له څو پټه دسانته خپل نه جوړ شي په ناظره کې ایا لیدا ته اا ایا لیدا ته اا ایا د دې په لټه کې اا ایا له سولته سره اا امه ایا له زموږ سره د دې له کومه ایا له دې سره د اا اا کله نن څنګه ولاسه سره سلیمع ورګي دغه څه مګر دی ولاسه سلیمع ورګي دغه څه مګر دی ولاسه دغه دغه اډې ویني اکر به راته ښه او ښه اوخی په مننه هم د دې دننه د دې دننه د دې ورته دغه دغه په شان شي به هرې یان له له په خپر نو کول نه پښې اسلام علیکم بیا لږه های اسلام علیکم بیا لږه د دې دین لپاره او د دې دین لپاره خپر نو دې نه های اسلام علیکم بیا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 دغه لګیا دغه د ټرینګونډو څخه هم لګیا دغه يا رجل انا ما ادري شنو اللي بيصير والله يا رجل انا ما ادري شنو اللي بيصير يا يا بسرعه خلاص يا رجل انا ما ادري شنو اللي بيصير